Godt nytt år, og velkommen in i Grøtelorsen i 2019. Her er vi altså, vi har overlevd jula og vær så det. Ja sier <horsyder> du sånn, <horsyder> ja. det er godt altså. Åh. Når vi er kommet over, og, og jeg innbiller meg allerede at det er lysere dager. Ja, men det er det det. Det er det, ja. Ja, ja, ja. ja. Og jeg har fått det som billedlig for meg at på en måte er kommet ut av en slags juletunnel, som var ganske mørk. Og lang med veldig mye elektriske lys. Ja. Og nå er jeg liksom ute i det store, frie, nye året. Ja, det var ett godt bild. Ja, for det var trangt. I ja. ja. Og mørkt. Ja. ja, men bare sånne... Ja, du vet jo alle lysene som har vært. Ja, det ja, Det var ja, lyser ja. jeg føler har gått gjennom den tunnelen nå. Ja. Altså, jeg føler sånn befrielse. Nå er vi på nytt år. Jeg er så enig. Veldig godt begrept, denne juletunnelen. Skal vi ja. ta statuttene før vi går ah, videre og, på... Håpe å glemme dem, ja. Ja, det må vi ha med. Ja. Eh, vi det er ikke vondt ment, og det er så sant som det er sagt. Ja, det er jo med oss i alt vi sier og gjør. Ja, det er Tenker junioren vår, og, eller hva det heter for noe? Ja, det ringer det med sånn lyd, jeg kanskje. Jeg vet det, det er sant. Det er liksom vår Ja, det er vårt, vårt, sanne ja. uttrykk for vad vi gjør her i Grøntlorsen. Ja. Du, jeg må bare spørre deg nå, nå begynte med dette med hvordan det nye året ser ut. Ja. Hvordan mm. ser år ut for deg, visuelt? Ja, det er jo et godt spørsmål Nei, altså, jeg ser den nok litt sånn kalenderaktig for meg Måned for måned Ja, og så er det liksom bla de store tingene som skjer ja, Ikke bladene, jeg ser et halvår av gangen Der ser du, ja. der kom det med en gang Ja, var det feil? Nei, det er så interessant å høre ja. Hvordan han ser for seg året Folk ja. ser det Vi har snakket med folk om det før Mulig vi har om det i podden før også ja. Men i hvert fall, et halvår, ja. ja Er det, på en måte, går det opp på i løpet av det halvåret, eller går det rett bortover som linje? Nei, det går på en måte nedover mot sommeren. Og det går ned til sommeren, ja. Ja, ja. og så er det liksom den store tingen inne der, er jo påsken på ja. 17. mai. Ja. ja, og da går det, så trappes det sånn fint ned til sommeren, ja. Ja. ja. Og så går det oppover igjen fra ja. sommeren ja. mot jul, da. Interessant. Ja, ja for jeg har litt likt, men mitt er som en sånn oval sak, ja. sånn at nå går jeg liksom ut i... Um, vad skal man si, øvre del av en slags oval sirkel Åja, oh går du rundt liksom? Ja, riktig Du ligger flatt rundt. på bordet, og så altså går det rundt ja. sånn Nå gjør jeg mye bevegelser i studio her Åja oh Og det stemmer, det går liksom litt rundt og opp først oh. Og så svinger det, også for mig, Men det er ikke sånn ned, hvis du skjønner Veldig det mer, interessant Ja, det er mer ja. sånn Det går som en sånn, hva heter det for noe? Det er jo som en sånn eggeføy Ja! Ah. Det var godt sagt, men ja. det er litt høydeforskjeller på den resebanen, da. Ja, dosering i svingene og sånt. <laughs> dosering, ja. Ja, <laughs> men det, det var, dette var... Uh, ja. ja. Og... Så det er ikke noe opp og ned i din Nei, kalender, den er, da? Nei, den er ganske javn. ja. Men jag har ju också sån stoppunkt att påsken är ju ett sånt. Ja. Det var flott att få i så att man gick så tätt alltså. Men sommarferien ja. den ligger där liksom i svängen. Var ja. väldigt gott med begreppet resbanan. Ja. För då du kommer liksom i svängen, iksann så ja. runder du in i sommaren. Ja. Och där är det fint. Ja, där är det fint och den är liksom lite sån lång och det är ju liksom på liksom sånn falska premisser att den ser lång ut för mig då. Ja. Näre liksom där lå mitt där ja. då. Där är sommarferie ändå. Nej, det liksom. Men vadar det och vadar? Ja ja. Helt outurligt Men du jag tänkte på det där i stad. Det är glatt att fårt ut och så sånn. tänkte jag, snart ska vi ut och cykla eller cykelt. Ja, jag liker att tänka så. Jag har lagt batteri tryckt inne ja. i torkarom som det heter. Ja. Passa temperatur. Ja, detta har vi en diskussion på MMO med oss mig och det er, de andra säger det är bara tull. Det står på nettet mange steder, da. Ja, at det jeg har prøvd å si det, ja. At det er jo et ja. strettet. Ja. Vi får se hvordan det går med batteriet. Ja, vi får se hvordan ja. det går. Men nå har det jo ikke vært gørkalt, så det kan jo gå fint. Ja, da. det kan jo... Ja, nei, det gleder jeg meg til, altså. Ja, ja det blir ja, Men deilig. jeg har allerede rekt å... Jeg er ikke helt ferdig med jula enda, så jeg må si om det. Ja, og så må jeg mm. først bare ta opp dette med at det er en del misnøye på starten av året for en del folk også. Å oh, ja! Og for da ja, det er, det. <laughs> ja, det er. Det er det jo herlighet, og nå må jeg med juletreet. Og jeg ble sånn, ja, men er ikke det godt da? Nei, det var fælt. Oh. Og så er det på med jobb da, ikke sant? Og ja, det er ja. mye. Jeg hadde liksom bare en sånn enorm lettet befrielse for å være ute av den tunnelen, ja. Ja, ja, ja. Så det er så godt, nå tok jo jeg julepynten fjerde juledag mm. så, det er tidlig, mm. ja, men da er det ferdig ja. da er det gjort, for min del nå skulle det også sies at jeg skulle reise bort ja. utenlands, sånn at jeg, jeg akta ikke å komme en over nyttår til julepynt det skjønner jeg Nei. jeg tar ved nyttår, her var det rødda når kom hjem på nyttårsaften ja. altså jeg hadde rødda selv før jeg var bort det. Det leide jeg leide noen til å rødde deg bort ja, det kunne vært godt du, der ga du meg et stikkord, leie inn folk Altså, jeg lurer på om det er... Jeg tror faktisk da, at det er marked for at, uh, å, å leie inn pyntere. Ja, i ja. ditt i private ja. ja, jeg tror faktisk at jeg har med folk som faktisk har hatt det som jobb. Ja. Og det var mye snakk om uh, plast uh, og kjapsofias, sånn som kunne resirkulere, sånn som brukes om igjen. Eller om man bruker naturlig materiale, levende egler. Oh, men et kvist då ja. och vad alltså jag menar inte folk <laughs> eller djur liksom ekte nisse i hörnet ja, ja. <laughs> det är kul jag kommer tala lite för ja den är fusist jo men alltså nästa år då få någon på tinte ja. ja. men vet du hva jeg jag ska helstatt först ska någon rödda boden men och så få kasta en del av julpynten som har samlats upp i årvis men det kan det göra för det ja boom Bort, men... Jeg vil ikke ha deg der, kjenner jeg Nei. Jeg ville hatt en sånn rødder til se over Er dette noen sparer på? Ja, men du ha det sånn der Dette er mot er det vil du ikke grøtte med Nei, jeg vil ikke det men, men jeg vil mer få ut det som er helt opplagt Ikke bør ligge oppe i de hula ja, Men det ser du meg selv Ja, men det er vondt å kaste det Fordi ungene lagde det ja, Det har jeg gjort, det ja. Jeg har røddet ut alt det ja. mestparten er brent på boll Rødden ja. har jeg gitt Stemme. til rødtbutikk ja. ja, det var lurt Ja, det har jeg gjort Alt som er rødt det og gull borte. Ja. Ja. Gull. Ja, ja. <laughs> Nei, men du er nå der nå att det begynner å dra sig ut av julestria, men, ja. men det är en ting, og det er det med julegaver. Ja. For det hørte jeg på radioen i dag, at mm. uh, det är veldig mange som får julegaver du ikke liker. Nemlig. Ja. Ja. Og så var jo spørsmålet, ja, har du sagt det til vedkommet? Ja, Nei. at du har bryttet dem. Ja. ja, har ikke gjort det. Nei, de har ikke sagt jeg det. Har ikke sagt det. Og veldig misfornøyd. Mm. Og ble, da ble det litt sånn komisk, fordi at... Det, Eh, hvis vi går rundt og alle er misfornøyde med gavene sine Ikke alle da, men hvis de er ja. Da blir det mye hva, Hvorfor gjør vi det da liksom? Ja, men det er jo ikke dette jeg har prøvd å si lenger Og alle de ja. Som folk sitter i, hørte jeg på podcasten mest da En uanerkjent psykolog som snakket om dette her Minst halvparten sitter og lider Av å være i de selskapene Ja, ja. det tror jeg på ja. For da skal du ha det koselig ja. Om du ikke har sett folk hele året Nei, Så skal det trøkkes inn den uka Ja og du er gjerne flere dager i strekk hvor du må være sammen med de samme folka, Absolutt. bare i forskjellige selskaper. Men nå, ja. nå skal jeg gjøre et annet grep her, Grøten. Mm. Nå skal jeg ta grep om en julegave jeg har gitt bort, ja. som jeg angrer på, Å. og den var til deg. Ja. Og det var ved dårlig research, eh, og var til litt andre i familien din også. Jag köpte ju två böcker ja. om norrmän. Ja. Har du kikat i de böckerna? Jag läste dem. Inte gör det. Åh, gör det. det. Jag har dem mitt på bordet och var... så på dem sen jeg, jeg var shoppas gira på de böckerna det köpte ett set till mig själv och så et set till dig då. Ja. Och så tänkte jag for det sån morso ut Men märker morso att det märker. Och du kommer också gott vi har läst dem för du kommer inte att känna dig igen som norrman och förstod jag tänkt för jag visste du skulle utomlands så jag tänkte att få det raka jag aldrig då skriver lite kort om att här er sån folk ser på dig utenlands ja, ikkär sant ja. Ja. men det gör inte det for du kommer inte att vara som bok har framställer normen å nej nej kommer till läsa när som sagt i re på bordet men jag har egentligen löst att se si, du kan bytte dem till mig så så sånn något kan jag Nei, nei, nei, nei. Jeg, er jeg er så skuffet av meg jo, jo. selv. Men det er jo greit at jeg er litt forberedt, ja. og du men... må huske på det, Grøten, at de bøkene jeg fikk av deg siste gang jeg fikk bort, ja. helt uten de at det en anledning. Perfekt. Ja, de var perfekt. Ja. Men de ville jeg aldri bedt om unnskyldning for, men det jag tenkte når jeg hørte dette på radioen dag, at folk er misfornøyende organene sine, ja. da kan jo vi som har gitt gaver og så kommer på ikke være så lurt, ja. si unnskyld i hvert fall. Også, også. Du, altså, jeg blir mer og mer sliten i den hele greia, liksom. Skal han unnskylde seg og Neida. få gaver? Men jeg ville bare nevne dette. Nå kan jo du kikke litt i dem også, da. Ja, og så kan det. vi snakke om de bøkene. Jeg måtte lese ut en bok som jeg hadde rett og slett rekkefølge på, da. For da var ja. den andre boka som jeg har lest nå... Er stønn, da. Måtte jeg ut. For ja. liker å være rød. Jeg jeg har fått nå har jeg hørt det fra... Um, kloke kilder, at den skal ikke tvinge seg gjennom bøker som ikke en liker. Nei. Eh, og, og da er det alderen, nei, det er 100 minus alderen din, og vi du har det antallet sier, og ikke er hektet, kommer kan du bare bort. Er det der ja. det magiske punktet er? Ja, ja, ja. 100 minus alderen? Ja. Da må jeg lese mer enn dig da. Ja, du må det. Men noen sier til, må du lese. Ja, greit da. Ja, da og hvis det du det. ikke er hektet, da, så bare perler ja. du boka. Eller, det er så sånn. fælt med den der. Du har forventninger, jeg har nemlig hatt to, dette er noen andre bøker enn de du fikk, eh, som jeg har hatt høye forventninger til. Kommer mm. faen det ruller meg ikke gjennom dem, jeg altså. får ikke trøkt meg gjennom. Nei, Nei jo, det er jo fælt. Ja, er. har jeg hatt det sånn i det siste enn... Ja, har du det, ja? ja. Men kan det være, ja. det kommer jeg på. Nei, Nei, podcast. For du skjønner, jeg har en hang til å legge fram av boka og gå på podcast. Ja. ja. Så det har jeg koset meg med. Jeg har hørt to gode podcaster i Romula. Ja. Jo, det kan jo være det, men jeg liker liksom denne variasjonen og det å bli fanget av en bok. Ja, jeg helt enig. Og jeg har jo hatt disse bokbindbøkene som jeg har vært helt ja. oppslukt av. Og jeg har også mange veldig gode fagbøker som jeg burde lest. Ja da. Det virker ikke jeg også. Nei, ja, men det har jo herlighet til å ha fagbøker, ja. Mm. Ja. Ja, ja, Det er lenge siden. Nei, men det var det der med å... Um... Ja, ikke komme i gick inte komma med boka då, kan du med god samvete lägga bort efter detta regnstöket ja. Men den boken ja. då som jag då valt att läsa mig helt igenom ja. då för den är så altså groon i mig där som pocketbok då. Sopt ja. bort att på bokhyllan liksom. Men uh, den skal du inte förlåna. Tror du ska kasta i pappersavfallet? Var den Nej, den var inte god nog. Han ja, var Fadre bara en liten bokommälan här idag då. Ja, och där ska jag inte se någon mer om Nej. Um, ehm måste dricka lite farris ja, så här för ja, det er jo en uskyldig ting å helske. Det. det er det beste vet, nesten. Mm. Er det det beste du vet? Faris? Ja, det er ikke langt unna. <laughs> sånn. <laughs> det var ja. Ja, det er så godt. Og nå har jeg, sånn, har jeg kaldt Faris i kjøleskapet, og jeg tenker, hva som skje? <laughs> er skje? Da er jeg rullt. Ja, jeg er helt, helt ganske panikk hvis ikke har Faris. Ja, jo, där det dugger alltså. Jag dricker det gärna lite mer. Ja, litt, men men du, er, da. du får mer panik av att svart inte ja. ha svartbröd så. Svartbröd men du har alltså då blir det ju helt øh, Faris trumfar svartbröd för mig. Ja, jag vad säger Faris är ju extremt tjejlig. Ja. Det er ju alltså det är sånn, det. Osnorke Men det er liksom, der liksom så rätta bobblor och allt det där, men det har jag snackat om för ska jag inte snacka om nu. Nej. Du tänker du om det med och julepynt och allt det här är det heter ju att prynta, även om det blir stikt. Ja. Alle pyntar ja. till jul men det är jamme mig lite jul. Ja. Alltså det är jamme mig lite sån av grepet. Ja. Ja. Nej, har du pyntat så ser ja. det inte ut. Ja. Har <laughs> du styggare än till jul då? Ja. ja. Du apropo pyntar har du hørt om det hus i Asker som blinkar i takt med musik som kommer ut i högtalare på boställe? Ja, det var jag i fjort. Ja, du var det. Absolutligen. Ja, mhm. Det jeg har bare sett videoer av det, ja. ja. Relativt fascinerende, altså. Ja, ja, ja. Nei, det var gjennomført godt. Ja, ah, fy, det det. fader. Mm. Jeg synes jo det, og det kan ikke kalle det pynte engang, det var jo ren ja, uh, kunst, det der. Ja, ja. De bruker jo evig lang tid på det, vet du. Spelte, var det Marie Carey år, ja? Med den der, uh, Ja, år har ikke vært den, ja. var det i Fjord, Det Fjorda, var jo liksom en linje med du folk. Du snakker den. ja som hade inte inte fjor för alltså förra jul. jeg ja, det var det. Jag drivit och ljuger på mig. Nej, vad det da... jag ljuger på om du hade varit där nå, nå? Nei. sist i julen för det jul. Ja. Mm -hmm. 2017. Mm -hmm. Då var jag där och var det fullt av folk som var där. Man ja. sån folk reste dit för att se på oss. Det var ju lagt upp till det. Ja. Jeg synes det var imponerende, altså. Ja, ja det var imponerende, altså. Veldig gul å se. Ja, ja, nok om det. Er, er det mer vi må si om jul nå, kan ikke? kan si en ting, at jeg har fått en fantastisk julegave, ja. som eh, jeg har snakket om här i podden, og det var faktisk en av lytterne som har gitt den til meg. Jeg har fått nesevarmer. Du. Det var altså et sånt behag å få den på nesa. Du det bruker var, den på natten? Ikke om natten. Da, er det när ute dagar. Tror ska ha en på om natten. Ja. med sovmask. Ja. <laughs> Nej. Vad blir det nästa då liksom? Nej, ja. frysricke på näsan natta. Nej, kunde gjort det. Ja, det är okej. Men inte ut då. Ja. Ja. ja, det var alltså så behagligt. Så det og den var visst väldigt lätt att hekla. Hekle, hekle näsvarmerare. Mm. Mm. Ja. ja. det ligger recept på på internet. Jag kommer aldrig å bruke det. Jeg får litt panikk av å på det. Ja, men den er ikke, det er jo ikke plast. Nei, men jeg skjønner alt det der, men ha noe på ja. nesa. Deilig, det blir jo så kaldt på nesa. Ja, det gjør jeg. Og så ja. hvis du tar sånn skjerfe, eller buffen over sånn, så får du den fuktige pusten. Ja. Der blir jo vått. Ja, det er jo ja, det er så ekkelt. Jeg blir Nei, alltid perfekt. kaldt på puppa, jeg. Uansett hva jeg har på meg nesten. Du må nesten. ha ulbe også. Ja, det har jeg ikke. Ulbjørn eller sånne ammeinnlegg? Det jeg lurer på om noen kunne hekle be til meg. Nei, det Nei, kan du kjøpe det, på butikken. Ammeinnlegg, ja. Det er jo flere Amma. jeg kjenner da, som bruker sånne store ullammeinnlegg, som Åh, legger på puppene. Det sette. hørtes godt ut. Mm. Takk for tipset. Ja, for det så ubehagelig å så kaldt på puppa. Ja, pupa. men ullebe også, det har jeg. Der har vi det. Ja. For jeg har jo ulltrøye og trøye under der i ull også. Altså, trøye trø under trøye? Ja, jeg ja, har ja. en singlet i ull, ja. og en vanlig ull. Og jakke. Ja. Alt i kaldt på puppa. Ja, jeg, jeg tror kanskje de amminnlegger, ja. I størrelse ekstra. Da går jeg for de, da. Ja, hadde ja. vært det beste for deg. Kan kjøpe på apotek. Litt for kanske kanskje. Vel? du ja. på topp. Köp kjøpt på nätet. Ja. ja Köp på ja. Ja. det är inte hämta, det kommer det på Ja, jag vill ha det rätt i posten ja. um, också. har jo varit på Sölvriluppsresa. Du har det. Forteljer med Sölvriluppe. 1000 1000, det är stort. Stordag. Ehm, um, ganska stor feiring då i utlandet med ja. et fakeltåg med drygt 40 000 människor. Mm. Så det var flott. Men mm. när du säger det sån och när du la ut bilderna det så virkar som om du trodde Fokker tog vi var på grund av Solbriluppet ditt trudde? Ja. <laughs> det var det. Det var det. Det var det. Mm. Okay. Ja, då går vi videre därifrån. Mm. Inte mindre minne 40 000 i Fokker tog på Solbriluppet. Nej, så pass var nydlig. Eh, gott Men ehm jag sågke alltså eh med alle detaljer från Solbrilupps resa. Det kunde altså, varit artigt. Jag ska se si ett par. Ting. Eh eh ting du har hört, om folk eller folkeslag och sånting. Ja. Apropå nordmenn i ja. utlandet. Ja. Men detta var amerikanerna. Jag liksom ja. jeg har hört för att nej amerikanerna, de pyntar sig till middag liksom och sådär. Sånn, de går i vanliga shorts. Så jag bara sån, jag vet inte, vet du, för amerikanerna är ju liksom Det är ett uppträdande, tänkte jag liksom vart så höffliga och de liksom håller på då. Men nå har du har lärt något nytt dem kommer i shorta. galla mm. gallamiddan harkey ingen någon på sig jacke. Där går andre folk i gallakjolar, ballkjolar, smoking Og och ja. folk, alltså damer är så, et par damer där. De må ha varit med i första säsong av svenske Hollywoodfrur. Första säsong. Ja, för ja, men ja, var inte helt freshe jo, den var för så, vet eller villast altså, med röda buxdräkter. Ja. Med öppen ryggke. Nej, nej, nej, de ena hade mer sån metallbälte. Så hur visste några vad med för oss? Ja, perinne. Ja. Mm. Och hur andra hade paljetter och fransar. Oj. Alltså jag jag ta bilder grut. Hur joj det? Nej, jag törrt inte alltså. Det hade varit moro att. Hade ja, det hade helt... <laughs> ja. gud förbjud. Alltså det, det var helt ja. Og den var alltså, har inte sagt mycket om det men i alla fall är samverkänner Går i shortar på gala? Ja. Og, og den andre gang, liksom. tingen eh, som jeg fikk da med i, i levende livet, ja. de skjærer opp maten som små unger. I små biter? I små biter. Na, men. Nei, med liksom, den flotteste middagen, det var så mye bestikk og glass at jeg Nei, ble jo lettere ja. forvirret. Ja. Ja. Skjerte dem opp, liksom, sånn, skar opp sånn som de hørte treorier. Tror du, du andre kan det? ja. Ja. Det er jo veldig rart. Jo, men dette har jeg blitt fortalt Jeg var sånn, ja, sikkert er mulig ja, er særlig, du har sett liksom. noen ja. som gjør det. Ja. De gjør ikke det, vet du. Jo da, det Så det er liksom galen. fint da, eller mm. ja? Schärto på så satt den spiddad liksom bitarna med gaffeln så. så många när jag var 3 år, jag. år kanske. Ja, det Nej, var speciellt. Altså, utlandet är jo speciellt på mange måter, vet du? Ja, man ser ju olika. Det, det var speciellt, ja. Men eh uh, ja, vi är ju jag kommer bara komma på en ting jag glömt att fortælle fra juletunnelen. Mm -hmm. Och det var når jag optagade at det var potetkull med ribbesmak og pinnekjøttsmak? Ja, pinnekjøttsmak, Har du smakt det? Nei, ja, nei jeg har ikke det. I, har det det, det pinnekjøttpotetkullet ville jeg ikke hatt i nærheten av meg. Har du hørt noe så fælt? Noe så grusomt. Du skjønner, jeg, jeg potetkul, altså, så, så det, det der litt det. sent. Jeg så det først nå, jeg er faktisk på sånn nær halvpris, vet du. Og så tenkte jeg, ligger det ikke en ribbebit i påsene der for det? Det er jo en bit av ribbe utenpå potetkull på, sant? Åh, bildet av en bit, da. Ja. ja, det var jo bare bildet av en bit. Ja. Da oppdaget jeg det, og da ble jeg akkurat kval. Men ribbe potetkull, et sånt tilhjul, det, det kunne jeg vært med på. Men pinnekjøtt potetkull? Har du hørt det så fælt. Helt ja, det er helt ganskap. Ja, men det er jo ikke rart, det var den neste poenget, det er jo ikke rart det ligger på halvpris eh, uka etter jul. Nei. Nei, men alt av juleting gjør jo det. Ja, det gjør det. Ja, ja, ja. Det er, eller lenger før jul blir vi ferdig med av jula også. Ja, og ja, altså til det med den uh, utenlandsreisen da, uh, så har jo vært en julefilm. Så ja. det var jo et verdig punktum. Altså når ja. du har sittet i og vært i julesyko, så sett fra to til fire filmer hver dag i flere uker. Ja klart få stoppa vet du. Försökte ju stoppa på ett tidspunkt i romjul då, ja. men det gick funkar inte. på igen liksom. Så så ja, så det blev avhängighet alltså. Ja, mm. så det blev ju punkten då, men då vad jag alltså jag upplevde mycket av det jag i ja. de filmen ja. film, då. Liksom. Ja. en film. Det var alltså de störste julekulorna och kulorna höll helt filmen. Ja. Nej, och såna vad heter såna stänger, såna polkagrisstänger vet, sånne stenger, sånne polka ja. vet ja. hang, liksom på julgranen. Den var halvmeter store. Men var det var ikke ekte sukkertøy. Det var bare tuller på skadings. Ja, sikkert. Ja. Og det var, det var så stort ja. sammen. Og helt nelespyntet. Ja, ja, ja, ja. Og helt opp til taket. Ja. Og det var rundt dører og vinduer. Og det, det funklet og glittret. Det var nesten noe jeg gledet meg litt til bli mørkt. Ja, ja. det var da, så flott. Ja, det var det, det som det spesielt, var fint kveld. Det det var til og med juletrepp og do. Nei. Jo. – På hotellrommet? – Ja, Nei, på hotellet da. På hotell, ja. Ja. Nei du, altså det er helt, oh. helt vilt. Mm -hmm. eh, jeg fikk, eh, kom, for vi kommer jo ikke ut av jula, hører jeg. Nei. Nå må jeg si en ting til, jeg fikk jo gave, ja. jeg jo. Som var sånn, jeg fikk mange fine gaver. <laughs> Men jeg fikk jordekaffe, som ja. de kaller det. Som er sånn kaffe du eh, tar på tur da egentlig. Ja. Som du heller vann oppi. Ja. Ja. Jeg vet at du fikk noe tilsvarende ja. Du har fortsatt ikke prøvd inn Nei, jeg har ikke vært på tur Eller, Nei, jeg, så jeg prøvde tur, det hjemme ja. For jeg gikk fra første etasje til andre etasje Så tenkte ja, prøver jeg, prøver den kaffen ja. Men synes du det gjorde kaffe? Det er noen som kalte det det ja. Sikkert fordi det er dyrere, eller ah, ja. ja. litt sånn fancy fint, da. Jeg synes jo alt med det er fint, ja, altså. Ja. Og kaffen var god, men fy fader, jeg gjorde alt feil, vet du. Oh, sånn jeg, er det mulig å gjøre feil? Ja, tydeligvis. Ja. Jeg knakk tuppen der, hvor du skulle helle ut kaffen, så det ble jo bare, bare søl i søl i søl. Oh. Og jeg rota når jeg skulle helle vann opp så det var vann utover hele benken og så bare litt sånn, pass deg litt når du ska ordne men er det ikke bare å helle opp i hølet? la liksom brygge, brygge, brygge nei, helle ut igjen ikke si det sånn så lett ja, men lett. er det ikke sånn det står på bruksavisen ja? jo, du heller opp du i det store må du ha det trakt? Stort... Nej nei da du heller opp i det store hølet det stort høl ja, og ja. så er det det lille hølet, du heller ut igjen da ja, ja. Det så det der. er stort høl da til å helle inn ja. ja, nå måtte jeg tenke veldig ja ja Nei, jeg skal dra på en tur snart så ja. ta med en kassen ja. Nei, den, jeg, var, jeg var litt illeberørt over meg selv Jeg hadde vann utover hele benken, kaffe Men du fikk drekken? Søl, ja, og han var god ja. Så nei, det vil jeg, det jeg si, liksom kaffen var god altså. ja, Det er liksom noen som er god på å ta med sånne gaver Som jeg har glede seg til å få Nei, altså bruker Ja, jeg har glede seg til å få Du visste vel ikke om det kanskje? Nei, nei, nei, jeg visste jo ikke det ah. du, øh, ja. jo, skal, Husker du siste gang så snakket vi om normalitet? Ja. Og om vi, vi skulle prøve ut hverandre litt i forhold til ja, ja. normale grenser og sånn da, ja. hva ditt normalområde er. Mm, nå ska jeg prøve en ting på deg. Mm. Kryssamming. Å, med andre songer? Ja. Nei, det synes jeg er kjempe ekkelt. Ja. Mm. Det synes jeg også. Ja. Men det er jo liksom veldig normalt for mange da. Ja. For en god del er det det, og det anbefalles at den gjør det. Men vem er det som gjør det? Altså, Bloggere. Det er det bloggere <laughs> bloggere ja. gjør det på ekte men jeg tänkte akkurat på det kan vi ikke snakke litt om det jo. fordi at jeg blir kvalm av det ja. og så kan hun jo si ja, men herlighet er jo bare en baby og det er, det er jo, jo bare en baby, det er kroppsvesker ja. ja og jeg så bildet da av denne bloggeren som satt med en baby til hver pup ja, ja venninna sin og sin ja. egen baby og jeg blir bare sånn åh. Det er, så det er aldri gjort det! Men jeg For tror mange... mange vil si at ja, herlighet det er jo det mest naturlige i verden, det er jo bare melk og det er jo bare en pupp Nei nei nei, det er ikke det vet du Fordi at skal du gi andre unger andre folks morsmelk så blir jo det testet og sjekket og ordnet så til de grader Det vet over på flaske liksom eller på sånne greier, ikke sant? Eller da er det jo sånn det er Nei, de har tatt tester av, ja. de, i de, ja. altså, de ser sånn ut som de ble pumpet, men det er jo sjekket O da er det nemlig hva slags virus og hva slags eh, ja. antistoffer den morra som har pumpet ja. den melka ut har. Ja. For hvis du har et skralt litte spebarn, så gir du den brystmelk fra mor som har helt annet ja. immunsystem. Ja. Og ungen kan jo bli syk. Ja, Nei, men detta synes jeg var interessant, for, for det, det plinger jo rett inn i... Ikke normalt område mitt, for å si det mm -hmm. sånn. jeg det var... Um altså, da tenker jeg det er uvitenhet og idioti. Ja. Jeg har jobbet med dette mange år, og gitt unge med melk det. fra andre mødre. Ja, det er ikke de... noe du liksom gjør å bytte pup, liksom. Nei, det gjør det. Det går ikke an. Her og der. Og dem hadde på ferietur sammen, og med dette venneparet, og hadde disse mennene, jeg synes det var litt rart i starten, men hadde ventet seg til det da. Ja, jeg kan være med på det, hvis liksom, du er på øde øy, og melk og slutter å virke på den ene morgen, ja. og så sånn er det snakk om liv. Det er noe da annet. Da kan du ja. krysse amme så mye ja. du gidder. Da liksom... det er det åpenbare, nærmest medisinske ja. årsaker. Så da har du veldig tydelige grenser. Der, ja, ja, ja. Altså... Jeg klarte ikke å liksom komme opp med de medisinske tingene du sier nå, men jeg er mer sånn over. Men de der, de der folkene som gjør det, de lager rattmorsmelksvaffler og dem da, eller? Og serverer til disse folkene på borslige besøk. Nå ble jeg veldig kvorm. Ja, ja. Det er jo noen som gör det. Gjette mm. morkakke, sier det sånn. Nei, nå må du kutte ut, altså. Der. Nå, nå var vi videre. Der. På normaliteten. Nå var vi innenfor. Ja, men du vet at folk gjør det. Langt innenfor, ja. utenfor, normalområdet, etter det. Langt utenfor. Jeg visste ikke det. Sin egen morkake. Ja. Jeg må kaste opp. Nei, krøten. Det. Nei, det kan jeg ikke, Nei. for da blir du dårlig. Ja. Men, men altså, hva er det? Hvorfor? Fordi det skal være så... Ja, det er jo spesielt med det, vet du. Det er jo liksom sånn livets tre i din morkaka. Så skal du ete alle Ja ja, så skal du sikkert grave den på et spesielt sted og litt sånn etterpå resten akke etter alt. Du, er du seriøs nå? Ja ja ja. Steiken? Nei, du kan godt etter henne også. Åh! Morsmelktartar? Nei, jeg, det var jeg ikke tenkt så mye på. Nej men sånn holder folk på. <laughs> Nei, jeg, jeg tror ikke, dette var jo drøyt, altså, det var en pangstart på, på, på, hvor, på, på hvor lite fleksibel jeg er, tydeligvis. Ja, der, tykk jeg ja. det, satt liksom på lur nå og skulle ja. sette fast mig. Men du tog meg, jeg har sagt som ja, var nå. Jeg ja, med morkarka? <laughs> ja, ja, ja, det var dagens normalitetsdebatt. Ja, og så ska jeg komme med et uh, sån slags råd for nyttårsforsetter, ja. hvis någon har det. Uh, og det er at det beste forsettet for et nytt år er å geleide din indre kritiker ut døra og deretter skifte lås det var godt sagt det var godt sagt og det er uh, tips ja, det synes jeg var Grønforsen fint veldig ja, ja, fint då är mitt lilla lås. Ja. det är flott. Nei, det mye ting om um, Nato typ var kanske lite överdrivet, men jeg drömde då. Det är ju ofta du som talar om ja. det. Ja. Men var en stor historie dette, altså. men jeg drømte om en fyr då som drev med hur ska jag komma det var, lurt. men jag huskar namnet hans så gott. Åh, och han hette Österbrunn Mus Rosendeck. Nej, nå tulleri. Nej. Jeg vaknade och skrev det ju ner. Det var lurigt. Men Österbrunn Mus Rosendeck är det, det, det, det, det var ett dvirlöfte i namn. Ja. Och ja. ja. <laughs> eller ja, ja, det var han. Mm, ja. Det var fantastisk. Ja, ja. Det är väldigt lurigt att notera sånt da, ja, ja, ja, jag får syns det var lite viktigt. Ja, du det var viktigt. Det var knallbra. Väldigt rart jeg har drömt mycket rart, ja. Men jag ska inte ta nog av det alltså. Nej, det är det bäst. Det är ju inte något vittsy. Ja. Det går för censur. Ja, men jeg har lyst til å referere en nyhetssak på det nye året. Ja. Det er følgende. Drepte neiledesigner under flykt fra ubetalt manikyr. Drepte neiledesignere, morsen? <laughs> ja, det er ikke du som... <laughs> Nei, er du galt! Jeg elsker neiledesignere. Det er sist det siste jeg har gjort. Drepa hun her. Det, det er det viktigste menneske livet med. mitt. Feite overskrifter en la annen. Sikkert veldig lite seriøs avis, da, som flagger rundt i ja, Norge ja, og, og det er sant også ja, det er nok det drepte nære-designer sin det var liksom, med nære-fil, eller? ja, nei, men jeg har ikke gått til det du fortalte av det du klikket ikke denne. på linken nei, jeg gjorde ikke det nei. det var overskriftet jeg var opptatt av ja. nei, det, det, var, det var drøy, det var drøy. Ja. altså, hvor dum er det da når du dreper nære-dama di? ja altså, det, det helt vilt ska skal det gå da? ja ja, da har du fått panikk ja altså <laughs> men jeg kommer og ler for det er jo så altså, syk det er så sykt det er så syk ja. setning Nei, jeg synes det var fælt. Ja, du, var... du gikk rett på Ja, det er jo fælt det er Ja, jo jeg gikk jo rett i det som tenkte på meg selv Jeg synes ja. det gått med meg da ja. Jeg ville aldri gjort det men, si. Da er du litt desperat da, altså ja. Eller gær Ja, det ja, må jo ha vært mer gær enn at ikke regningen var betalt liksom. Ja, jeg tror det Er det noe, tror jeg? Den som gjorde det, gjorde ikke det som jeg ska silt om nå Nemlig å telle på knappene <tøk> Hvorfor heter det det? <tøk> du er god på komma komme med sånn nå, altså. Telle på. telle på knappene. Jo, så er du glad, da, så står det ja. sånn, jo, det er hvis du er ett sånn um, ubestemt. At du ikke helt vet, da. Da sitter du sitter og, og teller i sånn, knappene dine. Det ser jo ikke ja, særlig bra ut, hvertfall. Eller rart ut, da. Det ser rart ut. Ja. Har du, jeg har ikke sett deg telle på knappene noen gang. Jeg teller ikke på knappene, da. jeg går rett i action. Jeg kunne nok telle på knappene, men jag ville valgt litt annet. Jeg hadde dratt glidelåsen litt opp og ned. Ja. Det er noe det samme, da. Du må telle på det i hvert fallet! Det er så rundt, rundt. Jo, jo. Nei, du bruker! Nei, men for et dumt ord! Det må, men det, hadde, var det langt... Nei, altså, men, var, var det mange knapper? Nei, jeg fikk ikke uttrykk med. Er det lenge siden det uttrykket kom ja. til, til verden? Ja, det tror jeg. Kan det ha vært sånn... Det er ikke sånn at du, du satt liksom med en knappeske, da? De hadde jo en knappeske... Og skal og skal ikke, ja. Noe sånt? Jo, det kan jo hende Å, herlighet Og ja, det er så ubestemmelig at du skal ta Nå fikk vi knappene, har det var et dumt uttrykk Ja, det er ja. veldig rart, altså Det går an Ja, da stryker vi det uttrykket for 2019 Ja, nå skal jeg komme med et tips Et ganske godt tips um, Synes du selv, ja? Ja, ja, men dette her, det altså, ja. kan gjerne noen har hørt om det, eller sett det ja. Det er et TV-program, ja. som er, vi har så på det utlandet, ja. og har da, altså jeg er så lykkelig over at det går an se på det i Norge også. Nå er Naked Attraction heter det. Hæ? Ja, det er et sjekkeprogram, hvor har folk kommer og er nakne. Oi, oi. Og så er det liksom fire stykker som står bak, det er en da som skal ha på seg klær, og så den skal liksom velge den skal gå på dekt med fra 4 eller fem, seks, seks sånne avlukker. Og så trekker de opp, liksom en sånn gardin da. Først litt opp, litt mer opp og helt opp. Så velger du utfra? Ja, ja og det du ser. Og det synes du er normalt. Det er kjempeinteressant. Altså det er gulig land. helt fantastisk. Men, men altså... Dette burde du segret, Ja, og det går i Norge altså. Nei, nei, det finner nei. du på interneten. Ja, ja sånn ja. ja. ja. Uh, Channel 4, tror jeg. Ja, ok. Ja. Uh, da må jeg få prøvd det. Ja. For det var jo litt... Ja, ja det er ja. Men fikk du tak i... Er det noen sånn forskeste rundt det? Altså hvorfor vi velger som vi gjør, liksom? Det vet jeg ikke jeg. Hvordan forskes? Mm. Jo, men mer sånn... De fleste velger sterke legger, fordi da kan du løpe för Nej, nej, men då blir det spurt då. Vad liker du? Ja. Jo, när jag liker bättre sån sånn, fordi för det och det eller liksom. så. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju allt från starka lägger till Altså, kjønnsorganer og breie skuldre, eller ja. tatueringer, eller pilsinger, eller Det kan jo avslutes mye rart oppover, da. Ja, om det gjør. Ja. Altså, det er bare å glede seg. Ja. Det er altså underholdning på høyt plan. Nei, kule land. Ja. Og jeg synes det er fascinerende, vet du. Det var et tips, altså. Ja. Det var et godt tips, det ja. var det. Ja. Mm. ja, hva synes du er mest fascinerende med det? Nej å se på forskjellige folk, og ja. mest kanske fascinerende, så høre... Du där inne som ska välja sig någon och mm -hmm. vara på det med. Vad är det de ser efter ja. liksom? Ja. Och det de här blir upptattar ja. när de står där? Det är ju gott poäng. Ja, och ja, på så. När du blir liksom ditcha då. Ja. Nej, du hade For inåt knær knä. Ja. Eller du höfte, alltså du ser drav, ditt? Nej, för att det var en fysioterapeut då, altså, för som ja. var den där som skulle välja. Nej, det där ser ju också bra ut For höften är i fel vinkel liksom. Oh, ja. <clears> Nei, det hadde jeg tenkt an på Ja, ja. men da, ok ja. Men var det, ja, ok Så det er mye med proporsjon Ja, det er jo sikkert alle mulige preferenser Ja, det er jo det vill mm -hmm. se på då för de säger ju inte nog så uh, säger de nog då ja. så blir de spurt om när det är en tre sockrems så får de liksom får de se hur det är ja. så kan de si nog. Ja. Och då får du ett helt annat intryck. Jag sa då kan jag stått och varit enig med mig själv att gul är liksom den bästa du må välja den ja. för jag är ju med då. Ja, ja. Mm. Liksom, liksom. ja så ser det som hon inne hade hår och snackat med potte till halsen liksom. Då blir det oj det var kanske inte så. Jag ser ju helheten Problem. Nei, dette Nei. synes jeg okay. er interessant mm. Det er jo ikke noe verre Enn alt dette andre Nei, det Nei. er jeg enig i mm -hmm. Det er jo Hvis man tenker på Tinder da For eksempel hvor du bare sveiper forbi et ansikt Ja, men da er det på TV vet du Nei. nei, det er sant. Nei, det er jo det. Du mener sykt <laughs> på TV? Ja, mm. altså hva folk driver med ellers, da skal ikke jeg okay. uttale meg om sykt. Jeg skjønner. Det, det Av program så er det nok ikke det sykeste. Nei, altså jeg synes ikke det er noe verre det der, enn hva det hette for noe? Ikke sånn ja. eller noe ikke sånn, det tar greiene der. Ja. Nei, da, ja. nei, gull, nei, men jeg ville bare i hvert fall, jeg synes det var vartig. så har jeg... Det er litt sånn kjedelig å en tv-serie som ikke jeg har forsagt så fryktelig mye om men det er fantastisk bra tv-serie på Netflix som heter You Har du you? sett den? Å fy faen, den er spennende Og han er gæren altså Han blir forelsket i dame, han finner ja. det handler om Og så er det alt han gjør for å få hun og beholde hun og... Jeg må bare si det, jeg må bare si det, hørt må se You, you. Jeg har ja. sagt det på jobben til noen Tror du jeg vil like den? Ja, kanskje. Ah, ja. Fordi at du liker jo hva heter den serien igjen da? Som var veldig rart. du fikk helt dilla på som var kjempespennende for dig da. Oh. <laughs> og, og en del andre også da. Men, eh, nei, helt så godt, det er mindre om noe annet jeg har sett. Ja, for, den, for det er liksom noe av samme driv og spenning. Jeg vet at du ikke er så glad krim. Ja, nei, det er... Men det er en slags annet sånn, er litt sånn... Dalskap? Ja. ja. ja men jeg, når jeg blir ferdig med Brooklyn 99 som jeg elsker og humrer og ler og koser meg er på siste sesongen også er så koselig. Da, da skal jeg se på det. Ja, den i den sjanse hvertfall. Ja, jeg skal gjøre det. Jeg, gjøre det. Mm. jeg tror kanskje nei, takk, du kunne finne... Takk ja. for tipset også. Jo, bare hyggelig. En annen ting som har blitt stort nå på nettet, det er noe som heter ASMR. Det vet du hørt om det? Nei. nei. Det er jo en ting som... Altså, dette fenomenet da. Det går under navnet da, autonom sensorisk meridiansk respons og det beskrives litt som en sånn behagelig, kriblende følelse i hodet, som kan spre seg til ryggen og resten av kroppen, som en respons til noe man ser, hører, jo. eller føler på. Og vet du hva man kaller det for noe? Hjerneorgasme. Det er ikke det der at du elsker å se vann renne, eller, eller se på såpe som, det er det sånne ja, ting? Ja. Er det en hjerneorgasme? hjerneorgasme. Men det har ikke noe seksuelt eh, nei, nei. i betydningen. Men där är som liksom är en deilig følelse du kan få inni hjernen ditt. Eh ja. det kan også få av sånna folk som visker på altså ett sån speciellt måte de snackar på. En ja. sån, ja, så jag måste ju prøve det där då. Och då var det kjärringen som hade lagt sån hur lång mange filmer på hur har norska, ja. Och då eh snackar hun liksom sån sånn, mm. for eksempel. Mm. Har du sett på? Nei, for jeg har sett tilsvarende om frisører flettevideoer, det er jo deilig å se på det handler sånn. om hvordan en vasker håret ja. det var fordi at en jeg snakket med var så opptatt av det så jeg måtte sjekke det ut da, hva det ja. var for noe og jeg synes det var veldig spesielt. Men si da sånn. var det litt sånn mer på fettersplanet. Ja, jeg fikk den ja, vibben da. Og ja. da var det sånn, forsiktig, nå tar jeg og i hodet. Ikke gnir i hodet kanskje, men... Ja, men, ja. Men, sånn men da han tenkte han litt på det. Jeg tror det. Ja. Det er ikke noe sånn at det her har altså. sagt. Nå det sagt på, på etter. Ja, ja men det. det var jo sant. Ja, det var sant. Vi kan jo stå inne innenfor nei. andre folks fetterser. Nei, nei, nei. Noe, vi har alle bort, liksom. Absolutt. Og jeg må si det en gang av det, at det... En vet jo ikke hva en liker før den prøvd. Jeg delvis uenig. Hvorfor det? Er noen ting jeg har en mistanke om at jeg ikke vil like? Ja, mistanke, ja. Men er, ser du deg, det kommer kommet av nordmåleteskreiene, ja. Ja, nå har du treft to år, hør på den nå. Nå, nå jeg skal nesten, jeg nesten skal jeg ta der, altså. Ja, det er det. Nå skal det, du liksom være så, jeg jeg så roselig på, det, på dette. Så, ja, du vet ikke, du meg, så tar du meg, meg. Ja, jeg gleder meg til for deg. Ja, ja, det skjønner Men uh, mener du det, at den ja. ikke vet... Før du har prøvd, ja. Uansett. Ja. Jeg mener jo ikke at du må prøve alt for å se vad du liker. Men du kan faktisk ikke vette eh, om du liker det eller ikke. Nei vel? Nei. Jeg skal tenke på det der. Ja, vi trenger ikke å sitte og på det. Nei. Men, uh, <laughs> Nå var jeg sikker. Ja, prøver. Ja, ja, ja, ja. Ok, da. Nei. Men uh, hvor var vi hen egentlig? Um, nå kommer jeg litt ut av det ja, men jeg, kan, jeg er ikke ferdig jeg kan jo handle om sånn, å nei, jeg vet jo ikke om jeg liker å bade i tran ja selv om har en sterk mistoppkommand ja ja, du sitter ikke her og sier at jo nei, det er noe jeg kunne det med prøve for jeg vet jo ikke jeg, om jeg liker det nei, det er jo ikke men det er jo ikke är det säkert att det ville fått så väldigt av aversion mot henne eller? ska du liksom vara raushetens neutral? Alltså ja, Det kan väl det är ju ber dig med på det att typ så nu binder bli snäv. Det kan väl fort ske. Nej, alltså det är inte akkurat sån jag menar. Det är mer på de mindre tingarna oh, ja. då. Ja, det kan ju være sån du vet inte om du liker att se på flettervideor helt visst du ikke har gjort det. Nej, okej okay, då. Du är så dröjt forslag då som Tran. Nei, og, og du må liksom, nå roter vi litt med begrepet her, vi snakker ja. om sånn hjerneorgasmer. Ja, jeg skjønner det. Og noe som kan komme etter andre typer orgasmer, og ja. det blir noe annet. Ja. Og, og, og der, jeg har ikke noe behov for å være så grådig raus på det. Neida. Neida. Og det er ikke noe sånn du skal burde prøve alt, det mener jeg virkelig Men... Det kan henne at den liker noen ikke har trodd Ja, jeg er enig i det at jeg dro litt langt der. Jeg, jeg gikk til ytterkanten med en gang. Mm. Eh, men ok, da. Krati, er det noen som har bedt deg med på det grønnen? Nei, Nei, ikke enda. <laughs> <laughs> det er, det er det. fantastisk. Men, men ok, jeg har, jeg har snakket med flere som har likt å se på type videoer. Ja. Altså, som handler om sånn, hvordan såpa løser seg opp, eller hva det ja. er for sånn. noe. Men jeg har ikke gjort det selv da, så kanskje jeg skulle utfordre meg selv da. Ja, du har ikke gjort nei, det, nei. Nei, har ikke gjort det, for jeg det ser drepende kjedelig ut. Å oh, nei, det er litt liksom, sånn... Du, du får en form for ro. Du må ikke gjøre det liksom sånn når du skal ut døra om fem minutter, eller... Men roen er for kvelden, hva vil du anbefale? Nei, jeg liker jo sånne hekkeklippevideoer. Det er jeg godt så glad i. Og så liker jeg sånne stablet steiner. Ja, det har jeg sett. Det var litt morsomt, faktisk. Det er ganske nydelig. Flettevideoer liker jeg jo. Og så synes jeg, jeg skal se mer på de der viskevideoene. Jeg kan sende deg en link. A-S-M-R hvis du googler det da, ja. og så um, kommer det opp, altså norsk, da men husker jeg men i hvert fall så, der kommer det noe ja. også. Og så kommer det på YouTube med dette her, så er det jo hevvis å velge, mm. og når du er der vet du, det ene tar det andre. Ja, ja. for det som kunne, jeg, jeg, jeg, jeg, nå er jeg litt ordentlig her kjenner jeg, ja. det som kunne vært interessant var om jeg fant ut noe som jeg ikke visste jeg likte da. Nettopp. Ja, for det er mer Nettopp. den, ikke sant? Ja. Jeg gjorde det jo ekkelt med en gang, jeg be be beklager det. Ja. Men jeg vil da, det lurer jeg på hva det er for noe, altså. Hva da? Hva liker jeg? Like, Å se, se på, ja. Ja, og se på, for det vet jeg jo ikke. Nei. Nei, Nei? og det kan jo anvendte at det som liksom fascinerer deg, eller ja. om det er lydene noe, eller om det er systemene. som mm. altså, hvis mm. en sånn blir kløpt i et veldig nydelig mønster, liksom, ja. er det det som liksom... Ja. Det er klart du taler til hjernen og, og hvordan vi fungerer, det det, da. da. Mm. Og hvis du, noen da kan like den der... Lyden av någon som berättar de vad ja. ja, ja. det med. jeg skal Så det jag ska försöka finna ut ja, vad kan lika så mycket jag visste. Ja, för det är du når god. Ja, men jag må ju försöka göra genom att det är normal ja, ja. ja men det har gått ja. si. det. Ja. Ehm alltså jag har ju varit lite uppsatt forskning liksom. har jag lärt det att viljestyrkan kan bli sliten. Ja. visste vi inte det förut? Ja, visste du det? att vildstyrkan kan bli sliten. Ja. Jag har ju alltid tänkt at vildstyrkan Er upp och ner. Ja, men när det men kan bli för liten rätt så lätt. Och det förklarar mig, så jag. Och totalt sätta. Ja, ja. ja aldri nå sen. Jag tänkte på det sån Nej, det också ärligt. Total vildstyrkan. Och då, vi ser jag haft den som liksom vildstyrka varit väldigt effektiv hela dagen och har liksom gjort ting jag skall på jobbet och sånt så sånn, att jag måste äta choklad för mittandat brukt upp vildstyrkan. Ja, sån där. Ja. ja. Ja. Yeah. Ja, altså dette